Alhamdulillahi Rabbil Alameen Salatu As-Salamu ala Rasulna Muhammed Wa ala ahlihi wa ashabi Wa men tabi'ahum bi ihsan ila jomid din Allahu Jalla wa ala falandarojme Dhe avetem pritendim dhe fuale karkojme Dhe salav da'te dhe bëkimet Allahu Chofrimi Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam Bi familet i shoket Dhe tajet adha qen diekin Ket rukh dherindin dhe funtëk saibotem në dorëzën e takimit të fundit kemi përmendur adat pjesën e fundit të bisedës së pejgamberit sallallahu alaihi dhe kabin radhiyallahu taala anhu ku tashmë lajmin e mirë dhe atë gëzimin e pendimit e mori Kabi drejt për rreth nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe Dhe Kabir radiallahu ta'ala anhu Vazhdan me këtë rëgjim Edhe me pjesën përmbyllëse Duk e përmbyllur edhe me ajete që kanë zbrit një dhe me këtë njarja Anda i thotë Allahu Jallahu Ala Duk e thotë Kabir radiallahu I që tënë ajete duke thënë U enzëllë Allahu Ala Rasulihi Dhe Allahu Jallahu Ala zbritimi pegamberin së sallëm Ajete të ku thotë لَقَد تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وظن ان لا ملجئ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوب ان الله هو التواب الرحيم يا ايها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين كتو انترياجه كان زبريت ايته سوره توبه ايته 170 118 119 كان زبريت نيدم كترست ان الله جل وعلا خط لا كتب الله على النبي Allah ju lewala e pranoi dhe e nderoi me pendim dhe falje të dërguar nga Ti fillimisht, pastaj edhe muhaxhirat dhe ansarët nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tasiret i u përjejnë dhe e ndjekën atë në momentet vështira. Siçojë kemi thënë, lufta e Tabuk nuk ishte e lehtë, ishte në kohra të, të vështira. Dhe Allahu xhalla uala nuk u humbi do tëtë këtë për ua të thotë këtë sakrificë por u apërmendin tojetën. Dhe përmendi se gjithashtu nga vështirsia e situatës dhe nga do të thotë rrethonat e vështira në kohën e përgjigjes, Allahu xhalla uala thotë min ba'di ma kad yaziq qulub fu rik minhum nakun kur gati do të thotë një grup pejtunë ju shmangën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thata që kanë shkuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam janë të përgjigj dhe ata kanë qenë do të thotë në një fije të rreziku që mos të përgjigjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jun kuptim të refuzimit, por thashnë kuptim të vështërsisë që më të vërtet në atë ku të shkosh në atë largësia është e gjatë veçanërisht kur bëhet fjalë për një betejë që nuk dënë asë se do të ketë përfundimin e saj atë. Ande Allahu xhallahu ta thot pastaj thum mata ba alaihim dhe Allahu xhallahu edhe pas kësaj ndoshta hamendit të brendshme, po nuk që nuk kishte ndikim në vendimmarrje, Allahu xhallahu ole wa falin nga sa është raufun rahim, dot i bëut dhe imshirshum me robërit e tij uale thalathati alladhina khulfu Dhe gjithashtu të Allahu Gjellewala e pranej pëndimin dhe uafali edhe tre Atyre që Do të të ushtyje që është të atyre Do të kulli fu këtu Si kurse dhe të përmenë kabi radiallahu ta'ala Nuk, nuk është Si kurse e gjemë për këthyre në shumë vende Do të tre të atyre që Nuk u përgjegjen Në vetën pa Do të të pa ju bashkanjit për i gamberit Sallallahu sallam është interesantë Se vetë Kambera dhe logon thot, "Hulli fu këto taçi kanë me të rrapa, nuk është për qëllim të na bashkon Allahu me ata që s'kimi sku." Po përshtimësh se ëh pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu, të gjithë atyrat që prezantuan arsyje, sikur që kujtuar do thënë, "Un kam pas këta arsyje jam betu," çfarë bën pejgamberi? Tha shkonin i të falur. Në raport me pejgamberin i të falur, që është në kën tek Allahu xhallahu ala. Do sa kur këta tre Persona Vëndosën të afulasin të vërtetën Qëfar të pejga mërëzëm? E ju pretni Pretni dirësë Allah u Gjallahuana të gjykanë për juve Andë Allah u thot Allah u praj pëndimin edhe të atyre që U tha pretni dirësë Allah u gjykanë për juve Ma në shikani Allah u Gjallahuana në këtë rast Dohtë nga kujdesi i pora upëtë ti Nuk i bërë i bashk Ata që u apërrej pëndimin Më ata që nuk u apërrej pëndimin edhe Nga se wale thëllatët i ledhine Kulli fu Edhe tre nga ata që nuk shkuan Nuk shkuan shumë të tjerë Ndhe nuk është fjole këtu që nuk shkuan Por që uvënua vendimi për ta Indaua Allah të tërësësht Nga se dhu ndajtën që nga filimi nga Ata që vendosën mos me folë të vërtetën me Pigamberin sëllallahu alaihu sallam Hatta idha dakat alaihimu l-ardhu bima rakhubat O dakat alaihim enfusuhum Allah u gjelle wale thot Se këta njerëz si pasoj e shtyres e vendimit për ta I u ngushtua toka Ishin të kufizuan në vizja Edhepse ishte toka e gjërë Për ata do ta e ndinjë se toka është duke i gëlltit Toka është duke i, duke i shtypur nga presjoni i vendimit që kështë e manda të tyre Për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Por filloi të barto në aspektin jash, e jashtëm, filluan qëndre në brënditje, në shpirtin e tyre të, të ndin, do thot një lloj, një lloj ngushësie dhe pastaj u dha anu al malja min allah illa ileh dhe këta besimtar, megjithëkë ngushhtim, megjithëkë situatë vështir, ishin të bindur se nuk ka shpëtim nga Allahu, por roch me kthim tek Allahu. La malja min allah illa ileh, nuk mund të ikin nga dënimi i Allahut dhe nuk mund të shpëtojnë. Këdërimit të Allahu të përvecën që fështë i këthejen Allahu gjalla gjalla il hua Pasë e Allahu thotë Thumme tabe alejhim li jetubu Dhe Allahu gjalla u, u, u, u ala Wa hapi mundësin e pëndimit Qëtë pëndohen Dhe aj që u dha sukses Dhe aj që u dha fëqi për pëndim është Allahu gjalla u ala Wa lehtësej rrugën e pëndimit që ata të, të Pëndohen Dhe e përfëndon Allahu gjalla u ala Dukë athër inë Allah e hua Tawabur Rahim Allah është a i cili pranon gjithmon pëndimin nga rab të ti dhe është imë shershën dhe t'yna Ja e juhel edhina amenut ta kullaha Oj që keni besuar, keni frika Allahon Vë kunu ma as-sadiqin dhe gjithmon bëhuni nga ta që flasin të vërtetën Me këto jetë, shpalli Allah u Gjalli e Oala Mbylljen e tërkësa i njarja Duk e injarja, e kuririzuar tërkët, dhe tëtë situatë dhe këtë sakrificë m pendim dhe me kthim tek Allahu xha le uale. Andai Kabi radiyallahu taala me pas zime te këto ajete ve tha fe wallahi ma en amallahu alayya min ni'matin qat bad an hadani lislami a'zama a'zama fi nafsi min sidqi li rasulillahi sallallahu alaihi wasalam. Dhe betohem me Allahun eman se Allahu nuk më ka beqatuar me beqati më të madhe pas islamit që vaka dhën Logo kabe gatuar me diçka më të madhe se mundsinë që më dha ta flas vërtetën para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu begatit që kapi ishte mirënjos dialogjet e vëla. Pastaj thot kapi dhe, dhe më mundoi që mos jem nga ata që e gënyejn pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të jem nga ata që u shkatruan dhe u dënuan. Dhe tha Allahu Gjellewala për ta diqë që nuk tha gati për askend si kur se tha për ta Për këtë grupë gënjeshtarës dhe hipokritër dhe munafikash Që realisht edhe e trazuan shëfshin Medina Edhe nuk ju bashkan gjitër për i gamberin sallam Dhe prapë këmgune në gënjeshtër që të bënë me të parët dhe me të miret Dhe Allahu Gjellewala i demaskoj këta duke thënë Për këtë grupë njerëzit se je hlifu në billahi lekum idhe në kaleptum ilihim لِتُؤْرِذُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ نتو بنيت نورت پاس نورت جاست الله جل الله ثوت سيحلفون بالله لكم عطا نامن تلاوت دت بتون برا يو باشا الله شيك كان مو بتو نامن تلاوت Që, do dhët, kam pas të arsye Që ju realisht të lini në rahat Do të ju hekin qafe, përmjuhjek qafe juve Që realisht Mështi bartin pasojat e veprime të tyre Jenë në gjendje që edhe ne emën të Allahot të betohen Emën e Allahot rëjshëm të përdorin Për të shkarkuan nga përgjësia që i kam përbalë shërshërisë Adë nuk janë në gjendje me bartë asë një përgjësi Madi asë të balafacohen me përgjësi në shkelive të tyre dhe çtë liruar nga kjo policia në gjendje dhe më betu rrajshum në Allahu xhalla wala Allah thot fa aridu anhum ju largonë betujina mos e marrni me ta por nuk na e ti as me ty ne dorë çështjet e tyre janë tek Allahu xhalla wala innhum rijz nga se këta janë të ndyrë ato njeriu i cili subhanallahu e përdor emnallahu për të mbulu për të mbulu rrajshum të metodat e tij dhe për të mbrojtur të, të tjerët Dhe për të manipulumet të tjeret Dhe për ti nga përgjëtsia që e ka E përdo rrëshmë em në Allahot Radhesht kjo burën nga nëndytsira shpirtura Nuk mund të të kjo njeri pasër në besim Nuk mund të të kjo njeri fi, i, i, i, i fisnikruar në shpirit në vetë Për në Allahot inë në humrejqës Jo i largoni për tjune Shmanguni për tjune Lenja ta nga sa ta janë të ndyr Allahot gjallora pasaj thot We ma'vahum gjehennem Dhe pa të shumë se pë Je kësibun, pi kërësht, këtë gjëhenem është dënem në basë aso që ata i kanë mërituar Je hlifu në lëkum li të rëdhau anëhum Ata vazhdojnë të betohen para juve që ju të kënjini të knaqën mëta Fa inë të rëdhau anëhum Edhe në qofë se arrin me ju bënd juve që ju të kënjini të knaqën mëta Fa inë në Allahe la jë rëda anil qëmën fësifin Allahu Jalli e ola asëse Nuk mund tjetik naqur me një grup njerëzish që ata do tëtë me vendijet plot dhe me, dhe me do tëtë të bindit plot i shkelin parime dhe kufejtë Allahu Gjallahu Ala Bëjnë me katët të këtila në mjërë të hapur pa asnë të torpë para Allahu Gjallahu Ala Pasaj thot kavje për fond O kuna të khalefna Ejuhet Thelathe Ne tre persona ishim ata që, që, që, që realishtë <coughs> U shtyje gjykimin dhe neve Dhe nejme ata që Do tëtë Peygamberi sallallahu aley sallem Në veçaj Nga a grupi i, i atyre që Pranaj pëndimin Dhe pranaj betimin e tyre që ata u Betuan Dhe nejme ata që Peygamberi sallallahu aley sallem Do tëtë Eshtyri gjykimin dhe neve Dhe i sa Gjykoj Allahu Për neve Tënërdozër Këtë fund i këse nxarje, realisht citimi i këtëra jetëve që i bëri kabit radiallahu ta'alan hu, ka dobit shumë të në këtë që përmenda, do dhëtë shumë ka këtë dobiti këmë përmendu në takimin e kaluar, por prap kabit këtu radiallahu ta'alan në shikoni modestin e kabit dhe për ullën për Allah Gjellë Gjellal hua. Nuk thot asë njëherë për shambull se si pasoj E padresi që mu bë Allahu e shfa që drejtsin time Dhe gjithashtu nuk tha Për shambull kabi radiallahu ta'alanu se e, Kom dit unë se Kom edori pasrë kështu me radhë Për shiko thët Nuk ka begati me modhe Që Allahu më ka thënë pas islamit Se kur më mundësëj Allahu të thëmë të vërtetën Andë edhe në atë rast Nuk e kam thëmë të vërtetën Pëse kam qenë une i forë të buri mirë Për Allahu më ka më që më këndëru Dhe ndërimin shikoa ku e lidh kabin ndërimin E lidh kabin ndërimin te Veqimi që Allah u endajhu nga munafikat të për Dhe kjo është gjithashtu të një vule Eshtuar pëndimit Se realisht kras që Allah ta ka përruj pëndimin Të ka ndarë që nga jo ku Që ti nuk je nga dyftyshët, nuk je nga munafikat Nuk je nga ata që realisht kanë dytsir shpirtrore në brendin e tyne Për këtë arsut e të ndërlozër Nga njere në aspekt një ashtëm Dikush mund të bën vipra caktuar Që mund të demonstron Me toni pasërti caktuar Por që realisht në shpirt është i ndyt Dhe që këtë ndytësir Ka me e qita la në shesh herdo kërdo apëton Dhe ka njerë që në aspekt një ashtëm Dhe është ta mund të bën dhe një shkelje Mund të bën dhe një gabim caktuar I por realisht është i pasë në shpirt në tijet Dhe është koha e që me lene laut A i person Për në i mësë të ngutemi të nëzirim gjukime Se kërë se kemi të në vazhdimisht Për njerë se aktuar Qoftë do tëtë në kulm të ngrem dikën së është i mirë dhe kështu më rabë Ose në, në fund të hodhim dikën së është i keqës të pasuajt në një Më katër se aktuar nga se nuk djetë Do tëtë kush është të kallau gjallë ola më i mirë Normalishtë vepër të jashtme janë një aluduas i fuqeshëm Janë një të Mir po po them ku njeriu realisht ka bër gjithmonë punë mira, është munduar me urujt, por ja që në moment të caktuar ka rreshtit, por ja që në moment të caktuar ka bër gabim, duhet që ne të ta dëkojmë ato punë të mira që ka pas, e jo që për një vepë të caktuar ta hudhëm mirën nga se ndoshta ka qenë gaflat, ka qenë huti, ka qenë gabim i rastit, por njeriu është i pasur në vetveten, është i pasur në vetvetë tij. Dhe kjo më kuptua se esenca e besimtarit është pashtësia shkëtrurore. Aja e brendshmja, kur është e pasër, me lejën e lotë i pasëran edhe ato që në jashtëmën mund t'jendo është ta, jo shumë të pasër ta. Por ndytsira shpirtrore, fatkecisht, bën që edhe veprat më, që duken të pasëran t'jashtëmën edhe ato me ndyta të të të. Aja i shikojnë betimin e launë, dëshmija se si imit mirë, pendimi, këtu e mpunë të mira, mi po i kanë dytë, njeti keqën nga mrena, përëtën. Sikur që ka thon imam, Shafiju Rahimullah, atë fjole njërë Rubbe amelin sëghirin, kebbera hun njërë Dhe nësa pun të dvoglë ka, për i ka rrit njëti, i ka bët mnoja Nikush ka po pun të dvoglë, për shumë ka qeni siqer për Allah në gjëllë e wala Dhe Allah ja ka rrit të vepër të njëtanin, e ka bët madha O kem min amelin kebirin, e sa pun të mdoja jën, sa gërat hun njërë E ka zvoglu njëtë, ka po me shiku pun e madha është Por nuk vret teknia është disi disi e parancëshme. S'e kam poharin shumë për shkak të njëtë segrete në zemrën e tyre. Anta ajo që e rrit veprën, dhe ajo që e rrit çmimin e veprës tek Allahu, realisht nuk është aspekti i jashtëm, por është aspekti i brendshëm, ajo që e rrit këçmim dhe e bën një vepër të vlefshme tek Allahu te barekuhutallahu. E dyta të ndër të shikoni, uh, do thotë, ë kujdesin e Allahut për njërën e penduar. Nuk, nuk e nënqmanë, nuk e përbuzë Nuk thot qëre t'i e kun i keqe, t'i e kun me më mënafika, t'i sishku Po unë t'akon falat, thot Prap kujdesë, Allah Gjella, për ndjenet e këtë njëzve Andaj edhe të pendimi nuk i bënë bashma të atë qitë Thot dhe ndaj tre atyre që ushtuje vendimin dhe tyne Këta realisht kjo në komplet ndarë për tyne për. Andaj lezohet kjo e dhe njëmë l'kjame Dhe Allah Gjellewala nuk lejan që realisht tek pendimi ku kë Allahu ja ka fal të shfaqet edhe mëkati i keq. Që jap të kuptohet se kur Allahu ja fal dikujt, ja fal të kaluarën e ja fal skelet, ja fal të gjitha. Realisht bëhet i pastër tek Allahu të varë kotë të pothuajse nuk ka porazgat. Dhe mënyra se si është përmendën kët ajet, rasti kytrë është argumenti më i mirë për këtë, po për themi. Përfitosur edhe kur ka an Abu Huraira radiallahu taala anu tek pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam për uislamin, para se më dhon durim. Me u besatu në islam Kure ka zgjot doren për ikamberi sasallem Me adhon besën për islam E ka ngri doren Amar i bëna asi E ka thonë për ikamberi së me qëfar në duhet është Pëse së për me, me zgot doren Që me besatu është në besim Tha unë kam borë vepra kaluar, në kaluarën që janë shumë të këshia Shumë në shumë të uara Që ka bëhet me to Tha unë të adhonë fjallën po rahet sot çka kumbo të kaluara, s'u ndrejë edhe më shumë, po në kuptim të asaj edhe 200 vjet më rnuma po çka vohet me ato? Pejgamberi më ka thonë, ja, Amr, o Amr, but po, yas ja keniyas kemsutise el islamu yajubbu ma qabla, se pendimi dhe kthimi në islam i fal dhe i shtyn të gjitha çka ka pasu kaluar. E atë ja ka dhënë dorë, çështoj pa. Shikoj kanë qenë shumë sinqert subhanallahu pejgamberi s.a.u. un kumbo, po hi po çka bوhet me ato? Ka artit i ka unja Rasulullah, unë e po të pasoj, që ka mjapti mu, ka unë gjennetin, ka unë përban, për zga të më dorën, të kanë qërë shumë sinqertë. Dhe dhëtë në kuptim të asaj, që ka për ma franti, që ka për mjapti. Dhe Peygamberi S.A.S. nuk i ka nënçmuar, dhe nuk i ka bërbuzur në këtë dretim, por e ka kuptuar këtë sinceritet të tyre, që mos të mbet asjen një lehamendis në zemrët e tyre. Andaj Allahu Gjallura u haka fal në këtë rast këtyre treve që së kanë shku me peygamberin sallallahu a të sallallahu a të sallallahu dhe gjithashtu ajo që e ka të bëjmë me këtë piesë të kabit rrëdhjallahu të ala anhu është të ndërlozër se nga njere për shambull kur të shfaqet në një sprov kur del një sprov në shesh me dëvërtit ingushtohet besimtarit rruga nështë ingushtohet edhe mundësia për të analizu I ngushtohë ndoshtë edhe rukët e të mëndumit, nuk dhe në realisht asë me mënu Mbetet i hutuar nga presjoni i aso që ka ndohet apë tënë Mirë për subhanë Allah Dalë nga dalë, dalë nga dalë nga dalë në rashkën e duke u ngushtu, e duke u vështërisu Dhe në fundë, kër kër si kërë përfundohëm Kërë e shohëm komplet tashfilme si ka ndohet E shohëm së orësia ka qënë gjithak të zhvillimat për Sërë, ne këna pasër një ndoshtë porë zhvonuar zgjidhja thën. Dhe kur e shohim pastaj në fund epilogun përfundimtar të, të kësaj sprovë, e shohim se subhanallahu sa në më të mrekullueshme Allahu xhellahu era e ka udhëhequr me urtësi tërëkët, sprovë që kanë dhotë dhe pikërisht rrugdalë ka ardhur në kuq kur historia vësh është e gatshme të përfunduoftë. Për. Është e gatshme këtë elementet e një tregimi mbrancisi plot dobi është përfunduoftë. Për. Sikuse rasti me Yusufun alayhi salam. Për shembull na turëzuu Sufin për shembull, e pse këtu Allahu s'e shfaq. E pse këtu nuk vështejë Yusufi? Na gjithmonë ngutemi, do të thonë, turëzuu Yusufin alisam na duket se ndoshta këtu do të ishte pikërisht ajo kohë kur Yusufi alisam i thlet babos ose dalësh kompletë dhe intrigë vëllezërve të tij ndaj tij. Dhe në fund kur ky surr Yusuf, thuaj subhanallahu, mamisë s'kan si ndodhur gjyysa thonë, se edhe kjo ka qenë interesant më ndodha thonë. Edhe kjo pjesë me me, me me me me atë ondrën edhe me burgun edhe me gjithë, edhe këtu kanë qenë interesant mendohet, s'kishte me kundërta tregimi i kompletuar, po të mos ishin të gjitha këto pjesa përfshira në tregimun. Pa ndër të thjeshtasopam një sprovhë kanë dhut, çe pas ia e pse sa s'po dhut, ngaxham sabah pret. Mir po Allah e din kohën. Kur realisht plflooron një tregim i jetës thënde që është plot dobi dhe për uj, ai e din kur më e përfundu. Prandaj nuk është juna në me i ngut proceset, nuk është juna me i ngut rrugdalën, jo në është na me ndijk rrugën që Zoti më ka mësuar, ndërsa rrugdalja, ndërsa përfundimi asaj që duhet menduat është në dorën e Allahut Tebareka ualla ajedini mësmire, na jemi të ngutshëm, dashë Allah është i urtë, na jemi ignorant, ndërsa është i dijshëm. Prandaj nuk mundet, nuk mundet ignorant dhe i padijshëm me mësu të dijshëm kur është koha. Edhe ai kur është Nuk më të ingutëshme dhe lakmiqare, apo me i të regu të urtit dhe ati që s'kame për i përrazimi ka du kore shkova. E dhe na i më mirë. Përndaj, na nuk duhe që realisht me inkuadru lakmin ton, munges në sabre ton, injerancën ton, me inkuadru në afatizimin e spruave. Se na realisht shumë spruave, këshumë pon, dësat edhe letjeket me hera. Papon. Mirë, po e po korpund kompleta është sa përfitimin e këpast, sa so tani është fojç, sa so janë demaskupi njerëzve që realisht si ti e dit, po kanë dalë shesh asa citata subhanallahu, sa hornia kompaç e saj so so realisht sa so duhet për të ardhmen kjo sprov nuk ta mërmën jaftë. Dhe çik pirish ka dhotme ka bin radiallahu taala. Për vleni për shembull sa so dobin e kemi mësuar pun. Sot është takimi i 20 Nizet takimi i kemi pas, dhe realisht kemi përdojnë zakën është ku vizume me përmendë dobit e këti rastërve. Parëmenda, të kekshme përfundu kabi qatë ditë, në tërgimin e parë. Shënë si shku, qëka o bo, së këndasht, a e pëndu të këllo, po e më pëndu të këllo, hajt të falë të ki, këri për mëna përë. Sa i shumë me të pamësu pëj rastëve, pëj dobive, apo, se së këshme pas, këtë rastë, ka gjithë gata përë Në sekondën kur Sina Allahu xhellahu wel lek ber as God nisfor 50 dit, po subhanallah tani 5000 vjet nëshatin kiamet, Allahu s'ka caktim, umeti mson piktojm sonem son. Bini tregimi 50 dit na mor mësime të shumta. Kjo është ursi Allahu. Vullai kjo është dia e tij. Kjo është mirësia e tij, kjo është begatia e tij ndarë me ti. Sprovon, por ardash në, në fond e përfundon në mënyrë më të mirë të mundsh mhapën. Shikoj subhanallah ardhe këto viteve ka bë që kapi me Haruk këto 50 ditë. Tuzi s'kan qenë fare Kër ka ardhë një garantë e tirë nga Allah Gjellore Se Allah të barë u tërë Ja ka falë tërja. E do bitë e shumë ta Do të që dalin nga këto Unë duha që me e përfundu këtë Duke përkutuar të gjithë neve Me diso prej mesajëve Që këna arrit Me i përcil Për mes rraset e kabit Radiallahu taalanu Të ndërëzhu pa të të tëndët në fillim Kër kemi filluar atje Se rraset i kabit është me dëvërtit një liber historik për jetën i njerit. është një një njëri në histori një që ka ndodh, por nuk është histori që bëm pjesë në datat kalendarike. Këtë dit ka ndodh edhe shenohet kështu. Kjo, jo, jo. kjo është liber i jetës që realisht mësën njerit gjërat të shumë të atë shumë të për jetër në këtë, këtë rastat. Andaj në këtë një një njëri realisht mësën aj që është në sprovë ai çështë që është i ngarkuar, ai çështë që është në rast, ai çështë që është në probleme të caktuara, mëson se rogdali Allahu xha lloja do të vijë gjithsesi. Andaj mesazhet e rastë kabit janë mesazhe inkurajuese, janë mesazhe qetësuese, janë mesazhe që me të vërtetë çdo një të sprovuar, a bën të dihet ndryshe në në sprovën e tij aftë. Gjithashtu, ë uh, në sprovën e kabit radhiyallahu taala në gjone e tij ku ka dhe mesazhe të rëndësishme që ne hapëm me kuptu se në provat e caktuara si tenton të me i keqpordur shejtani, si tenton të me me me i keqpordut prova njerëzit e caktuar armiqt e besimtarëve që realisht me i nda me i përçab besimtarët me lënguar ruga Allahu dhe valla, por çë me një sabër, me një përkushtim, me një sinjeritet i shpothan Allahu dhe valla. Sikurse i erdhi letra kabit nga mbreti i Fisit e të njohur të Arabëve që donte me keqpurur këtë citat për të përqa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem në Medinëvon. Andaj çdo problem tonin, çdo ndoshta mos pajtimin tonin, çdo ndoshta mos marrëveshjet tonin, realisht njerëzit armiqt ton tentojnë gjithzi me keqpurur, me rritm mos pajtimin, çnë nganjë mos pajtim mendim, me shtëpi pastaj në çari dhe ndalet të Safave të Muslimanvecëni duhet t'i mi të vëdijshëm, të duhet t'i mi të vëmendshëm që mos të lejmë që shejtani, ndonjëse ato që e ndjekin rrugën e tij, të keq shpërdorin provat tona, të keq shpërdorin mos pajtimet tona, të keq përdorin eventualisht problemet tona për të thelluar ndoren dhe përçarën mes nveve. Edhe këtë kemi nga mësimet e Kabet për mesazheve të, të shumta, domethënë edhe këto se realisht besimtari e kupton se ë so është marrësi më që i vërtet, sa so është marrësi më që i sinqert, dhe aq për asaj so me të gatshëm ta paguajmë çmimin e vërtetësisë ton. Për asaj so me të gatshëm ta paguajmë çmimin e sigurisë për as koma vlerësua Allah xhallahu ala. Kabi e pagoi shumë shtrajit çmimin e fjalës së vërtetë, por a ia ja pagoi Allah xhallahu ala po vollë shumë fysh më shtrajit apo. Prandaj, ganeli sonjer për shembull ndëndruar ë e flas vërtetën por kur fillon murrëç mime i kësaj vërtete thos oh, që më gjen më pagu the vetën e rrajtës smoje boj tash pa çu shtojit nuk është një gjëne me kont tanit e vërtetë nuk është një gjëne me kont tanë sinqert se asha sa këtu kanë çmim është e vërtet vlerat e mëdha ja njerëzore kanë çmim por njerëzit e mëdha janë gjendje me i pagu këto vlera gatë jetojnë për to jetojnë për to ofum prandaj njeriu i madh jeton për vlera E ka të tjerë që jetojnë për i vlera, mpatë. Ị kanë çpërdorën, e jetojnë për tyne, përfitojnë për i vlera, mpatë. A e thotë vërtetën me fituar autoritet? A e thotë vërtetën me fituar një raport mirë me dikën? Këta janë të tjerë, këta anspruan më devogul i shësesin vlera, mpatë. I shësesin parimet, mpatë. Mersa ata që jetojnë për parime dhe për vlera, ata nuk mundën me shit, ngasë realisht e kanë shitur edhe jetën. Nuk kanë asjet, as jetën, nuk kanë asgjë, nëse si jetojnë pa Pa këto vlera Qëfar kuptimi ka jetët e besimtarit Në qëfëse nuk e fletë vërtetën Qëfar kuptimi ka jetët e nërëzën Në qëfëse jetëm nga, nga një eshtra Qëka këna fitu Në qëfëse këna humë vërtetësin Qëka këna fitu në qëfëse këna hubë dashkurin Qëka këna fitu në qëfëse këna hubë Fityrën dhe nderin dhe karakterin Qëka këna fitu në qëfëse këna humë moralin Qëka këna fitu Azjevë Allah Prem po i shësit çajta se si vetërat mund nuk i shit. Prandaj ka bërë së gjëni për çka do të thot. Ai nuk e ditën kur e ka dhënë vërtetën. A e ka ditë se 50 ditë? Ai se ka ditë më së dashuri 500 ditë. Po ka qenë gjethi me e pagu çmimin e fjalës së vërtetë nga se thash realisht ai ka jetu për kët. Prandaj dallon sikur që një herë me një rast një prej dietarëve do të e kanë ndërmuar varrje, e kanë ndërmuar dënim me vdekje. Dhe Uh, uh, është afru njënë e kinë se Dhe onë që me akutu Shadetin, thuj la ilahe illallah Ka thonë kjo djetarë Momentet më kritike Ka thonë, une, po une po vdes Për këtë fjallë E ti po jetën prej saj Ka dalim, fjallë e jam la ilahe illallah dhe ju jo, Apo, une jam in gjendje dhe me vdik Për këtë fjallë, la ilahe illallah Ndërso ti jetën prej saj Ti hanë buk prej saj, ti përviton prej saj Dalon, thënja Mes këtëre dy personave Andaj besimtari jetën për parime, për vlera Dhe nuk i jep ato për azën këtë bot Nga se nuk e paramëndon jetën dërshë për vetë se Duk e qenë i sinqartë, duke qenë i drejtë, duke qenë i, i vërtetë Duk e qenë njëri i moralëshëm me karakter dhe me dignitetë Gjithashtu prej mesajëve që i marim nga kërë ashtë është se shumë shtrejt në kushtojnë Prolongimet e vepër të mira Do të bëj, hajtë se ka ko Që i ka, ka bërë djela Njëherë ka on, hajtë se ka ko Dhe që që i ka kushtu apë. Për dhe i sa so mundë dhe i me pësu Në rukëtimin të onë drita lau Gjellë le uala Sa so mundë me pësu në punë të mira Në qëfë se nuk shpejtojmë në kërinë e punë të mira Mos e shtu i punë i mirë. e mirë Shpejtojmë në punë të mira Nga se shtyre dhe prolongimi i punë të mira Munit me të kushtu, kushtu shumë shtrejt, besimtari përfiton nga sprova e tij apo. Andaj kabe radhiyallahu taala nu është në sprov. Mirpo a përfitoj? U vërtmuam me Allahun e shtë ibadetin, përkushtimin, teubën, pendimin tek Allahu xhallahu taala për mend Allahun e këtë morator. Prandaj realisht ai në sprov ju shtuhet vështirësia. Ati në sprov ju shtuo kthimin tek Allahu xhallahu taala. Ne këto besimtarë. Ndodhnë në sprov, realisht ai përfiton nga asprov në adhurim, në përkushtim, në teubë. E kështu më ratëpër. Gjithashtu të pej, mesajëve që i këna marë gjatë u thimin të me të regimin e kapit është rëndësia e adhurimin dhe Allah gjallë u ala dhe ndikimi i këti adhurimin në rrugdallje dhe në zhjith dhe problemeve. Nëzakurisht njerëzit, ndërmarin masa dhe hapa material për me zhjith probleme. Filoni, fisteku, kach para, kach kjo, edhe këtu e në sebepe. Mirë po, rallëher, ka njerë që Mendojnë dhe janë të bindur se adhurimi ndaj Allahut, dhe, Allah dhe kthimi te Ka'a, dhe ngritja në pjesën e tretë të, të natës, dhe falja namazë së cilës dia, janë nga hapat vendimtar për rrugdalën dhe azhdën përimeve të Tij. Andaj Ka'bi radjalullahu ta'ala shikoni, 10 ditë para se marrë azhdja, tashmë s'kishin lidhë maskën të shkputur nga të gjithë njerëzit, të lidhur me anxhelën e Allahe wale. Dhe kur u lidhën fuqishëm me Allahun dhe realisht i shkputën të gjitha shqetësimet e njerëzve, u erdhi o erdi rogdale për Allah Gjallora. Pra në ibadeti, adhurimi, përgushtimin dhe Allah të nërëzë është rogdale e jonë dhe e, për fund dua të përmani me sa shumë rëndësi që ne përceli kabit dhe shëqëria e kabit është se shikoni një shëqëri të ndërtuar si duhet, një shëqëri të formuar si duhet, gëzohet për suksesin e një antarit e sajtë, gëzohet për suksesin e një, një qytetarit e sajtë. Edhe pse noshta nuk i rrug drejt për drejt suksesi ti, megjithatë i gëzohemi suksesit të çdo kujt, ngase suksesi i ndokujt pineve realisht do të na prek edhe neve. Na mëson Kabi Radiyallahu Teala nëse shoqënia e ndërtuar drejt dhe e formuar mirë është një shoqëri që i gëzohet sukseseve të njëtëtit e nuk nuk fut në përkëmsë për mërzut tjetrin ose me largu tjetrin, ose më ia bën i grup tjetrit, ose zili ose xhelozi, ngase nuk është kështu Shqaqëria e, pejgamberi të sotësërëm, por i madh e i vogullu qunë kom, e e shpallën ditë feste, e të nëjë arëktim, e të nëjë gëzim, e të nëjë disponim për çka? Se Allahu gjëllëval e ja fali kabit. Në në shrikojnë së mëlla, qëfar mobilizimi për të gëzuar për arritin e një njeri jo ekstajçe i edukonte në të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si si është sikur që thash do bëj të shumë të që i kanë përmendur dietarët dhe i kanë regjistruar në librat e tyre të gjithë ata që kemi përfituar nëpër tyne zoti i pagu dhe i shpërbleft gatë gjitha këtu që kemi përmend realisht është mund i të tjerëve i dietarëve ne kemi përsillur do të thotë atë që kemi lezuar dhe kemi mësuar nga të tjerët ande zoti shpërbleft dietarët tanë ogjllarët tan ata që na i mësuan këto raste dhe na mësuan të përfitojmë nga rasti të tilla që të na endriçojnë rrugën tonë drejt Allahut te barekote, në errësirat e shumta të kësaj donjoje. Me kaç po i do fund dhe me kaç e përmundoj këtë tregim, duke lutur Allahun që të na mundson që të vazhdojmë përsëri me raste të tjera dhe mësime të tjera të shumta që e përmirësojnë gjendjen tonë zamrën ton raportet me Allahun xhe le ualla dhe raportet tona me vetë. Me kaç po i do fund sallallahu ale muhammed dhe aleh dhe ashabe sallam pësimë të tjera.